seit 18 Kasset nein Hemscher noch jeder kleinigkeit muss im steinen der reihe noch ein breid noch ein bissel spirit für der primis maschinke noch kartoffel noch ein bissel boimul ob so ba smelznappis noch ein bissel säuerkraut noch a nodlas men daf noch a drin vor dem a fille noch a bes im öste kern der stub schon steht man up in der reihen in kältener hitzen unter der Sonne in den Regens. Die Menschen in der Reihe sind im Beis, mied, aufgeregt und schäppen sich einer zum anderen vor jeder Kleinigkeit. Man lässt sich aus dem Chaos zu sich gegenseitig. Mehr noch im Chaos ist man, wenn man steht Schuhe in den Museums und man geht weg mit einem eigenen leidigen Kuschel, mit welchem man ist gekümmelt. In den Regierungsmagazinen ist ja veranlust, sei es ein ungestoppt mit all das Götz. aber in jene krummen kosteia. Mehr wird doppelt, wie die Preisen sind in den Kooperativen. Hanke könne sich nicht verginnen, dort zu käufen. Wenn sie wird fertig mit den Reihen, darf sie tun ein bisschen Stub. Hanke hat lieb die Stubarbeit. Mehr von alles ist ihr die Stubarbeit zum Herz. Dus der mond ihren Dämen, als sie es aball buste. Sie hört lieb das Räumen und kehren, kochen und verrichten, aber all sie schwer tun, anders wie sie es jungenlang zu gewohnt gewesen. Sie können nicht allein in ihr Winklub kochen, das bisschen essen, nur stößen sich auch in der allgemeinen Kirche zwischen den Weibern, als jeder soll ihr Küchen in den Teppel rein. Kein Seif auszuwaschen, auf Wäsch ist nicht du, der Stücke Seif, was man kriegt schon, ja, ist gemein und seift nicht. Die Hände kommen nach euch schwarz. Die Machule, wo sie kocht, sind in eintönig und gemein. Gornisches Du mit Wusser bis zu beschmelzen, äußert den Bäumen, wo es brennt auf dem Herz. Sie kommt gorn mit dem Tuck nicht aus, Hanke. Die kleinliche Arbeit, das kassierige Warten, plantern Menschen sich hinter den Füßen, das ständige Kombinieren, wie er so auszukommen, vermattert. macht die Arbeit ein sachschwererer Nudner wie sie es. Sie können ihr Mathezlein nicht sehen von den Augen, also ein so eingespannter Joch ist sie. Ärger von alles ist das, wo sie will in den Ofen, wenn sie wird schon ja fertig mit ihrer Arbeit, ist sie allein auf dem Winkeltisch, essen mit dem Kindtub, ihren Muggerspeis, ohne Freude, ohne Worte zu reden mit dem Mann. Ihren. Er kommt selten nach Hause nach mir,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 und allerlei andere Sachen, zu welchen man darf zuleiden, kommt. In Fabrik kommen euch vor Versammlungen ofte, auf welche Gewehren von der Administratie halten Referaten wegen dem 5-Jour-Plan, wo es man darf unjugend in 4-Jour. Allerlei Berichten werden geleint in Resoluties werden ungenümmen. Ich habe nachmen lassen sich durch keine Einversammlung. Punkt also lassen sich durch die professionellen Versammlungen Hutsch sei Chazern lieber gemacht wort und wort dus, was es ist gesucht geworden auf der allgemeinen Versammlung. Als wegen dem Tempo, mit welchem man wird ohne Jugend in Überjugend die kapitalistische Länder und wegen dem 5-4-Plan, was man wird ausführen in 4 Jahren. Auch unter Beizuwohnen die Partei-Versammlung von kommunistischen Kämmer bei der Breutfabrik nachmen ist sehr gehäum bei sich, würde sehr geheirt zu die, wo schnemmen Anteil in lot die Parteiversammlungen, geschlossene sind es sei die Versammlungen der Kämmerer und der rochschte Menschen von der Fabrik geheirt zu sei, nicht nur durch Affären von Fabrikkomitee, von professionellem Verein, noch a viele allein der Direktor Podolsky kümmt sich jeder Beratung. Würdige Sachen verbarieren. Nach mein viel sich stolz was sei der Bäcker für fern agi dann am teueren Versche gehör zu die wo's fern um mit dem größern Land wo's Ehrwert Zigellos zu de Beratungen wo seine ver viele andere geschlossen. Zu de Jahre versammeligen kummen noch sie allerlei andere arbeiten, weil genachmen nemmt er sehr. Er ist der erste Fügung auf Sobotnikis, aus der loden Holz vom vergangenen. Er röst sich an die Dörfer helfen in der Erdarbeit, äußereinigen von Steu verlosste Fabriken oder gar unzüglichen die Arbeitenplätze, wie der Arbeiter seine Hinterstellung und feiern den Steuern dem ungezeichneten Plan. Meistens fallen sie euch, und die Tage im sechsten Tag, noch fünf Tage Arbeiten verbringt, wenn man darf sein, frei. Nachmitteln, die alle Sachen, Hotsch, die Beine brechen ihm von der Arbeit beim Oben. Hotsch, er fielte abweiten Rücken und er stechen sich in die Füße von Romatis, wo er hat aufgespulten Füße. Hotsch, du sollst sein, wo er hat verwunderten Möchumme, der kutscht ihm oft, zieht und nügt. Und er wollte nötig gedacht, ob er sich im freien Tag meint nach dem Geheimnis aus die Pflichten, wo es fallen im Oben ist.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 Nur als er es vernimmt mit Arbeit, will sie es nicht verstehen. Sie will, um ein Mann, essen mit ihm zusammen, euch reden an Bord, gehen nirgends. Er will in der Ruhdung, wenn nach mir das Grut nicht vernimmt, können sie sich euch nicht treffen, weil es sein Ruhdung fällt euch einanderer und ihrer einanderer. Er will das Kind, seist du doch nicht verdäumen, muss er zu ihm. Wie er juss im Bax des Aleins.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 wenn wos de geht da weg rumgreg. Das muss ich schon essen im Fabrik hier. A ruprechnende Keer für de Steiern, halt wo is. Bestählungen und Vermutzeit zult man ihr Reingeld Herstens zergrubbel. Mehr noch vi gankt zult nach manup a Welt mit Geld in sein Bäckerei, zu de alle Steiern wo se der arbeiten hot zut zulen, zu de alle halt wo is. darf er noch zoll und Parteiobzoll für politisch Arrestierte in die bourgeoisie Länder, für die Parteizeitung, für den Journal zu bekämpfen Religie und für allerlei andere Sachen. Ja, der Chava Kulik a klein geheiligte Gmenschle mit a leideren Röckel und a Kafkasa-Hitterlaufen zu schäubertem Korb, a Becker vom Fach, aber wo es geht kein Monistie zum Teig oder zum Heuven.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 von Bibliotheken, verstützt er zu Strikers in kapitalistischen Ländern und von allerlei anderen Sachen. Um mit ihm ist er voll, um mit ihm wächst er aus seiner kleinen, flinke Füße. Und er, wenn er sich umschläft, schlägt er einen schönen Bücherle von einer der abgesteinten Gekaschen ist und schläft er aus den Bleistiftel, was liegt, damit bei ihm auf neue reitende Geräte zu verschreiben. Die Arbeiter meiden ihm aus, Aber er steht zu, zu sein mit seinen zufriedenen Gelächteren und reißt er uns ein Quitterle von seinem Büchern zu einem Willis-Jurzenisch. Zu Nachmitteln steht er gut zu sein. Er weiß, dass Nachmitteln ist ein Parteimitglied und er ist der Erste mit jeder neuen Sammlung. Nachmitteln geht ihm, stellt sich frei. Er weiß, dass die alle Sachen zu ihm wichtig sind, sehr wichtig. Er ist der Erste zu holen die Hand für jede Resolution was Kulik trugt rein wegen einer neuer Besteuerung. Er ist der Erste, wegzugeben er ein Tug-Leun und eine viele eine Woche vor jeder große Aktie, wie zu helfen, streikende Keulen gräber in ein kapitalistisches Land, zu bauen eine neue Luftflotte vor dem Verband oder zu schenken eine Maturne, die auf ihrem Arbeiter erchenne. Kulik patscht ihm in Pleizen dafür, aber als es kommt zum Heute ist, bleibt sehr weine gelb nachmenn in käschnet er leit kar roigt me gorke khoch es steckt im hals da ging sich nische rein zu genammu mit a van zeiben öster trinken a glechel bier und zelt tranken in der Hunter hand der han jede koppek fürs bleibt aber kam ke kumt n scheis mit die gelde von der reine 200 rippel nach heut isch fürs bleiben mir geht er ob für dire Geld, Elektri, Tramwei und so der Arbeiten zurück. Es ist weit, man kennisch gaints so viel so weit. Iber Iber ichs. Leut is besser, ka da nicht äußerst reibende Säulen von de Schier. Bleis breut ver beiden in dem Kind kost sei a Ferdel von dem verbliebene Verdienst. Fa dem unbeißen, was Matzel kriegt in der Schule, darf man euch schon. Das halt auf der Singel. Er kriegt dort auch einmal ein Stück Fleisch, ein Genuss Milch. Chante Hietob zu der Zeit, verratte ihm wohl Zeiten. Wievum er soll nicht kargen, schneiden sich von den Fingern, kommt nun mit dem heute nicht alles. Chante hat schon probiert, um verschieden zu. Ja, essen wir in der Kooperative Kirche. Thomas wird es alles machen, billiger wie allein kochen. Nicht essen dort, noch besser allein kochen.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 Bald wird man bleiben bei Gornisch. Und Kornisch will wissen, was man will damit tun. Nun, entfern Nachmann. Ich rede doch zu dir, munter zu ihm, wenn er geht er nicht an Schuhe auf ihre rechte Tasche. Nachmann hat Gornisch gewusst zu entfern. Er arbeitet genug, mehr von seinen Keuchern. Er geht nicht alles, kann ich bergengrößen. Auch Kornisch arbeitet, wird ausgerissen. Es kostet genug Gesinn, die ihr arbeitet. Er weiß, er hat verdient ein bisschen genug. Hotscher weiß, von der Parteizeitung seiner, als Freund darf er arbeiten gleich mit Männern, fiel er sich gefallen davon, wo sehr er kein krankendes Speisen noch so muss gehen in der Fabrik arbeiten. Wievor soll er nicht trachten bei sich, wie er so zu verbessern der Lage im Stüb? Kann er gar nicht ausdrachten? Bert Hanke preiste er sie.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 Putter und Milch und Zucker und von allem Guten. Was hat er von seinem Kommunismus? Nachman will es nicht scheren. Hanke, beißert er sich, der Rättschere Chilis auf der Partei. Ich will es nicht scheren, saligen. Hanke macht er weg mit der Hand. Wie wenn man red mit einem, was kein Schirmsagen der Welt, wird ihm schon nicht Klo machen. Nachman räuchert Gedicht seiner Marjorke Papierossen, gewickelten Zeitungspapier und schweigt verchmurrt. Hotsch erschreit auf Franken, weist aber sich wohl aus ihrer Reihe seinen Emmes. Alle dort in der Fabrik, die Rewehren von Savcom, vom professionellen Verein, die Aufsäher, alle haben so eine Sache besserer Leune von ihm, Hotsch Ehre ist ein Schluckler. Sie kriegen euch Prämien allerlei, Partaktiv bei Jocken, oft zu Urlauben, Billetten des Theaters, allerlei andere Privilegios. Auf die Parteiberatungen, auf welche Eier kümmt sich zu Neuf mit sei, nehmen sei ein rohes, gute Speis von den Portfällen, kdei zu der Garten sich zu Herz bei den langen Versammlungen. Weißbräut, Wurst, Käsen allerlei, andere gute Sachen. Papierossen verräuchern sei gute, vom besten Sorg. Bloß er und noch etliche von denen, die arbeiteten Tage bei den Ovens oder bei den Kasten, nehmen auch aus Trücken, Schwarzbrot von Käschen und Verräuchern mit Machorken. Man hat so Tage Feind in Fabrik, die gehäubene Leid. Man redet euch auf sie, auch das Beis. Wannsinn ruft man sie. Er verteidigt sie nach mir, weil das ist ein Käuf von der Parteimann. Aber bei sich weißt er, dass es so ist. Also.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 Er geht auf die Versammlungen, hört die freilichen Berichten von den Rednern, die muntere Psyris von den Vierern. Er sucht die Artikel in der Parteizeitung, von seinen Fuhren mit größeren Plänen, riesigen Durchrechnungen und hoffentlichen Haftuches. In dem vergisst er alles und seht bloß die Größe. Aber wie noch er geht auf die Versammlungen, stellt sich er weg beim Eufen, Kumt dir zur neuit mit der Arbeiternkirch, geit vorbei de Gassn, kumt der heime stube rein, als eureneng glei heus die alle fremde welten. Gorn is stimmt mit dem, wo seit er frier gezeigne geheert. Mehr der schlogn wärd er basieren heus, den Kern gehalt du in ihrem monotonen Schwere und emsetanes. Wie ja mollen verse bescheindlen heus, wenn sie fleckt sich durch der han mit dem Mann.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 Wenn er kommt zurück, ist er schon wieder im Bett. Eine Bänkschaft nimmt immer ihn. Er schließt sich immer aufzugehen und zu decken ihm. Er ist Blasmatis aufgezehrt und um näher uns vertragt. Mit vermachte Augen, mit schmule Hände, kindisch und hilflos aufhangen über der selnerischen Koldre. Weg des Kindtäuf hat tiefen Rachmones zu sich im Futtershar. Mehr noch wie Rachmones fehlt nach mir. Eine Nummer geht über dem Geurruf von seinem Ben-Juchid. Er ist nicht sicher mehr, in die Haftuch ist, wo sie hat gegeben dem Jüngel fernabwegfuhr, als er wird auswachsen, ein freier, glücklicher Mensch in einer freier, glücklicher Medine. »Khanke, da fehlt dem Mann zur Umruhigkeit, und sie wird euch umruhig. Was kriegt es da so auf den Kind nach mir?« fragt sie mit »Mammesche Sorg.« »Gornisch, Hanke«, antwort nach mir, kadernisch eiß zu geben sich mit seine gedanken von der weit feyster bahne der nacht reiß sich mit runde keules kapitel 44 ein vernasse gev nach miss gebe seiner schuchenen gesarme auf der eubersche rei hat als mehr getrunken in der frei hat er doch oft verspätet inmitten der arbeit vielleicht daran schlaufen wären und stearend dem ganzen kommt weier Auf Anasiev, Auf Anasiev, haben ihm die Menschen geweckt. Stellst du die Arbeit? Auf Anasiev hat er sich häufig mit Schreck und sich genümmelt zu seiner Arbeit. Aber plötzlich fliegt er wieder ein Drümmeln. Punkt der Säu hat er gedacht, überlassen die Arbeit überlassen, in der Miet und zu oft müssen er Wege entzüllen beim menschlichen Gebräuch. Zum Ersch hat ihm Chabakulik gegeben eine Wohnung. Eine Säupe will sich nicht steufeieren wie Gehörig. wird mir nimma strofen als dus hat mich geholfen hat mir nimma rausgestellt aus dem schwarzen breit in großem fabrikkordor beim reingang für alle müssen durchgehen es a großes breit gehangen obgefarbt eine halbe mit reuter farb und der zweite halbe mit schwarzer farb auf der reuter seite sind gewinn euskimoter planen automobile lokomotiven laufen die herrschen und feilen beugnis lebt mit jedem von den Zeichnungen seinen Gewinn ausgerehrt die schnellste Arbeiter mit der Neufschrift, als mit schnellem Tempo wird man ohne Jugend den Finnefjur-Plan in vier Jahren in Ehre die Enthusiasten von sozialistischer Beugung. Auf der schwarzen Zeit seinen Gewinn ausgemult Helfanden, Ochsen, Fresh und zum Samen-Sorf Schildkrätten. Leben sei es, und er gewöhnt ausgerechnet die langsame Arbeiter, die vermähliche Kriecher, Schwache und Schlemmasnen. Eber sei es, gewöhnt umgeschrieben mit Größe Aussies, auch sei es eine Fäule, um Steirer von der sozialistischen Beuung und eine Harpe zu sein. Kulik hat sich auf der Benkel, und umgeschrieben mit Kreid auf der schwarzen Seite, auf der Nasejews Numen, auf dem Sammelsorf lebende Kriechende Tscherepachen. gemeint er mal, er wird von nichts tun, besser feiern, ein Varnasiev. Ka da Mezolaup, ne mezenumen von Champret. Aber es ist nicht der so geweiht. Vergeiert. Ein Varnasiev hat sich ungeschickt mehr wie einmal in der Nacht etliche Flaschen Rykovge ausgetrinken, ohne bis zu cheisen, verbeißende Blöße mit säureügiges, ohne schicke kim zu morgen zu der Abend. Herr war Varnasiev. I sind wieder schicker und Kulik im gemusset. Afanasiev hat sich voneinander gelacht mit seinen drübnen Gelächter. Ich bin nicht mehr Chava Afanasiev, nur Chava Tscherepache, hat er gesagt. Die Arbeiter haben gelacht, Kulik ist gewohnt ruhig. Birger Afanasiev, hat er gesagt, verbeiden dich dem Chava auf Birger, wo es sagt kein Guts nicht tun. Ich will reingemelden dem Direktor Chava Podolskin allein. Aber von Nassib ist nicht ein Spur geworden. Viele haben Podolski allein, weil sie sagen, dass ich nicht mehr von Nassib als von Tschecherepache bin. Dabei hat er sich an der Erde gelegt, auf alle vier, reingeregt und ausgerügt im Kopf wie ein Schildgerät und genommen kriegt er langsam über den Fabriktssaal. Die Arbeiter haben noch höher gelacht, die Arbeiterinnen haben gekeucht und gelacht. Wenn der Direktor Podolski sich reingekommen, hat sich Herr Farnassi auf euch geholfen von der Erde und sich für ihn tief erneut. »Ich habe einen Plan«, hat er gesagt. »Ich habe eine Tsche repache bei Griessteig. Ich habe eine Tsche repachische Ehre.« Wie viele Arbeiter haben sich nicht versucht, sich einhalten zu leben, denn Direktor Podolski haben sie es nicht gekannt. Direktor Podolski hat einen er strengen Blick getan um sich und gehandelt, schnell und entschlossen. Er soll, es soll nicht werden, aber auch aufgerissen sein, Prestige. »Hawerem! Arbeiten«, hat er befreulich. Alle haben sich gleich genommen in seiner Arbeit. Danach hat er sich genommen zu Afanasiev. »Kommt mit mir in mein Kabinett«, hat er gesagt. »Schein!« Afanasiev hat nicht gewollt gehen. »57 Jahre bin ich gewesen am Mensch«, hat er geschrieben. Und jetzt hat man gemacht von mir eine Cerepache. Nicht komisch, aber der Rektor. Podolski hat gegeben ein Wunsch zu seiner Leid, so haben wir von Nassiev und Ungenehme beim Kölner von zerrissenem Reckl und geschleppter Reus. Er von Nassiev hat ungesperrt beide Fies im Brick. Schwer im Arbeiter hat er geriefen. Nehmt sich um für den Arbeiter. Lasst nicht den Blutzeugen mich nehmen, Schweren. Sie wollen mich schicken in Check-up. Keiner hat nicht gewagt und um sie riefen sich mit abort. Vierer Zeiger, wenn die Arbeiter sich gendigt, ist cava coole rankekommen in gelos wissen, als keiner soll nach heimgehen, weil es wird aufgehalten werden a Versammlung, auf welche alle müssen sein. Die Arbeiter haben still gebrummt zwischen sich, weil es mir los ist nach heimgehen sich ausrehen, aber auch wegen und keiner nicht gewagt. In großen Fabriken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 Allerlei Sekretarinnen und Untersekretären, mit welchen so gegribbelt und geschwibbelt in der Fabrik, haben sich geporret, herumgelaufen, herumgepaddet. Zum Zoff ist reingekommen er der Direktor, aber Podolski allein. Er ist gegangen mit festem, energischem Tritt, das sogar Spitzel seines hat geklebt zwischen den dicken, energischen Lippen. Wie er schritten, ist nachgegangen Kulik, ein kleiner, ein kreiler Dicker, mit einem ausgeriebenen Leiden im Reckl und mit einem Kafkasa-Hitler auf dem Kopf. In seiner Räufkirche zum Direktor von unten Räuf ist gewähnt, die er nur von einer Hintl, wo es gerade sich zu geben, er legt den Palabus in Hand. Aber Podolskis ist er auf der Biene, er rumgeringelt von seinem Leid. Er hat er ausgenommen durch Zegarspitze von Meul, Er weggelegt ist auf dem reiten Tischdach und hat er Klapp getrunken mit dem heimten Tisch. »Hawirem«, hat er geriefen mit seinem Scharfkoll. Die heimtige Versammlung ist geriefen geworden zu einem sehr ernährensten und treurigen Episode, wo sie sich verlaufen in unserer Fabrik Reuter stehlen. Wir dürfen behandeln die Frage von Schädigung in Disziplinbruch, wo einer von den Fabrikarbeiter hat er rausgewiesen, öffentlich. ich darf auch nicht sagen, wer du siehst. Nikolai Nikititsch Afanasiev hat Kulle geriefen. Nikolai Nikititsch Afanasiev hat Podolska nur gesagt, ois sindig jede Silbe von dem Numen, kadei zuzugeben, mehr Gewicht der Sache. Nachdem hat er gemacht, der Beuze auf eine lange Weile. Gemeint haben um alle, als du es vertragte er siech,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 Und Arbeiter alles sinden mir de gleiche balle baten für de fabrik alles sinden mir fein interessiert in dem aufbau von unser industrie Derbe darf dir allein beschuldigenden dem schädiger Afanasejew der Wer will sich verschreiben zum bord ich habe Padolski hat kolleger hat kolleg hat das wort hat Padolski zufrieden gemeldet und zurückgenommen durch Zegarspitzen und Mäule ran. Chavakulik kommt darauf zum Tisch. Chavakulik ist mit gieretriebene Trittlach aufgelaufen über die Port Trepplach von der Estrade zum Tisch und mit steifem, aufgesetztem Kaskarschepszene Hütterle auf einen zuschäuberten Korb, wie er wollte sich reiten zu einer wichtigen Arbeit, zu welcher man da sich wie gehörig untergehalten hat. Er hat uns Hitler schon fest gesessen, hat er einen breiten Schmeichel getrun, in gleicher Räuf auf der höchsten Oktave. Zum Ersch, hat Kulik erzählt von dem Ölom den Unterschied von Anarbeiter in kapitalistischen Ländern bis Anarbeiter im Sowjeten verband, wo sie befreit geworden sind von den Keiten vom privaten Kapital. Aber Podolski hat sich verkrimmt. Erstens hat er es schon früher allein gesucht und zweitens hat ihm schon von der Geschichte hübsch genutzt, aber übergerissen hat er nicht Kollegen. Er hat gewusst, als um den wird es bei ihm nicht gehen. Als er als Vater geworden damit, hat Kollegen immer mal von der weiren Arbeiter der schwarze Schufa von Nasijev, was hat sich reingerissen in der weißen Stade. Dem Schädiger, was drückt rein Umruh und Sabotage in dem Reuter stehren,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 zu aufgestandenen Fabriken, gedeiht zuzulegen, ein Hand zum Aufbau von Sozialismus und der Vernachsäure ständig gesichert sich ein Räuste drehen für nicht eine wichtige Arbeit. Okay. Vor allem ein Club war die Arbeiter von Reuter und Steiern, ein Club, wie wir kennenlernen, Bücher, Zeitungen, Radio und entwickeln sich. In Saal ist du die Verwalterin vom Club, auch die Bibliothekaren sollen sie suchen, sie ist heute einmal auf den Vernachsäure ein, ein reingegangenes Club. Siehst du sein nummer in der Bibliothek bei einem in der Bibliothek zu leinen? Nein, Chava Kulik hat er bei der Schule und ergriffen von Saar. Chava Kulik hat zu zeugen sein, zu wohnen bei uns. Gewiss nicht. Nicht für hat die Phanasiyeben hat er Wert mit einer Umstrengung, wo es die Fabrik hat sich gegeben zu schaffen Kultureinstitutions. Er darf nicht kein Kultureinstitutions, er hat nicht kein Interesse als ein Sowjetverband im Land von den Arbeiter soll aufgeschafft werden Amarazis, soll ausgeworzelt werden Hefkairis zwischen heimlose Kinder, soll geführt werden ein Kampf gegen Abergläuben, Fanatism und Religie. Nicht von Arbo rette er Kulik. Er hat nicht einmal mit Afanasieven als, als Sukim gehabt, beim Sammeln Geld verraten die wichtigste Institutionen. Er Afanasieven vielleicht brummeständig, wenn er hat gedacht, beisteuern sich darauf. Noch mehr, er hat Heuze gemacht, Spaß getrieben zwischen den Arbeiter, er rufgerissen der Motorität von den Institutsis und den Sammler. Auch er schon zu ihm hat einer von Podolskis Menschen ausgeritten. Chava Kulik hat er breiten Schmeichel getunt zum Chava, was hat gemacht, den Zwischenruf zu der richtigen Zeit und er ist vom friedigen Strophton herüber zu zornen. Mit einer ausgestreckten Hand und seinem zerknallten Leiden und Arbo... ...hat er geschnitten in der Luft, ein Rauf und ein Rup, wie mit einem Messer. Chaviren hat er gerieben. Aber Fanasiev hat nicht nur nicht gewollt helfen seinen Chaviren im Bau, in seinem Land. Nur er hat er gesucht zu stehren in der Arbeit. Ja, Chaviren. Und hat er sich geguckt auf alle Wernischen. Hat er sich bewusst nicht verspätigt. Gekommen er schickert zu der Arbeit... und auch ungerecht andere Arbeiter, noch zu tun, seine verbrecherische Beispiele. Ein Stück Platz für solche Schädiger in unseren Reihen, hat wieder der Friedecker Zwischenrufe ausgeschrieben zu der richtigen Zeit und wieder hat Kullik ihm beschenkt mit der breiten Schmeich-Rudepaar. Unnämmendig genug Otem in seinem Brust ist Kullikereien in einer so einem Pathos Auch der Schöpfe in der Hitler ist ein Mensch auch rückgesprungen vom Kopf. Chaverin von Reuter Steirn hat er gekriegt für die Arbeiter. Mir, der Stolz vom Sowjetenverband, die Musterarbeiter von der größten Bräutfabrik, was umgehört, dem größten Covid zu sein, von der ersten Überzeugung, dem ungezeichneten 5-4-Jahr-Plan, will nicht verlassen als schädiger Veränderung. und Kontrarevolutionären sollen verschwarzen unsere ruhmvollen Numen. Keiner von uns wird nicht erlossen, aber der Schädiger von Nassiev soll bleiben in unseren Reihen. Kulik hat erwartet eine er größere Dünne von Applausmenten und er hat sich bei Zeiten zugestellt. Aber die Applausmenten sind ein er Blödsgekimmel von den eigenen Menschen. Der Saal ist gewünscht still. Kulik hat sich nicht verleugnet, in eus gedreht sich mit dem punem zu der wand wie das bild von fira es gehangen in sein ganzer kreis mit der neu gestreckte hand auf dem porträt hat er gedünnet gaviren der geniale fira von der revolutione denn wir haben geschworen eus zu feiern denn finefour plan in four you kikt aufins mit seine klüge augen in wuhung als mir soll heten unsere fabrik und Kontra-Revolution schädigerai, wo es will via giftige Schlank sich hereinkriegen in unsere Reihen. Reinigt ois aere Reihen, chaberem, wo unter treibt der ois die kreuzige Schauf von der Gesünder Stade. Veer von uns chaberem, wird nicht heir in dem Ruf von unserer Genialen Fira. Kolik hat nicht gedacht, wat mehr aufkam na Applaus. So leben der größere Vierer, nicht um die Schädige, haben Kulikschaferen gerufen bis Heiserigkeit. So leben hat der ganze Saal nur gerufen und gepatscht mit der Hand. Kuliks via Siege erhoben von der Estrade. Kulikschafer Podolski hat gelöst ausklappen, alle Patschereien bis zum letzten und geschäftsmäßig der vierte Versammlungszahnende. Er hat schon gewusst, als Salz wird gehen, ist der Gier. ob er gedeit zu machen, ist auch glatter und schöner. Hat er probiert zugeben mir auf volksdimmlichen Gein. Kaverin, hat er gerufen. Wir haben alle gehört dem gerechten Zorn gegen Schädiger von Asieff, was darf ausgeschlossen werden von unserer Reihen. Hat ihm jetzt so zu suchen etwas nach, eidem mir nehmen nun die Resolution? Gesucht hat Kava Podolski jetzt schnell, er ist gewinn sicher, als keiner wird sich nicht aufrufen, wie es mit einer Sache fällt. Und er wird verändigen die Sache, gehe ich aus euch, als er so über Zeitenskennen hat, die Maschinen sein und eine er Heimführung zu Mittag zu der Zeit. Ich habe Podolski hat schon eine aufgehaltene Hand, er um die Resolution aufzulehnen, die soll er einstimmig durchgehen. Aber plötzlich hat sich ein er Kohl durchgedrückt durch den Saal, ein er Kohl in einer fremden Aussprache.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 Und geseecht von wann und aus Kohl kümt, wie es wohl gewähna Kohl von Himmler rup. Wer ist aus der Ich, hat Podolski gefragt mit Sorum in seine Stimme. Ich, Ritter, hat aus Kohl gesucht, nach meinen Ritter. Chava Ritter, hat Podolski übergefragt mit der Beraschung. Auf wehmen, wehmen, noch auf ihm, hat er sich am wenigstens gerügt. Er hat ihn gekämmt von den Sitzungen in den Parteikämmerungen. Aber Nachmann hat sich durchgeschaut zwischen den Menschen und gegangen den Geist im Saal zu der Estrade. Alle haben auf ihn geguckt. Er ist gewohnt, zum ersten Reut, der nur glas. Eine Weile ist ihm das Wort gestanden im Hals und nicht gekannt der Reut. Nachmann hat er versucht, der Upschlinge ein bisschen zu spüren, aber ein Meul ist ihm gewohnt drücken. Podolski hat er sehen Nachmanns Verleuernkeit laut dem Knob, wo sie ihm gelaufen sind, zurück über den Hals, und er hat ihm gewollt, bei Zeiten zu tummeln. Ich hat nicht gewusst, was zu sagen haben, hat er ihm gesagt, in einem sehr häuslichen Ton, wuss ich es soll machen, einen komischen Eindruck auf den Mäulern, ich soll aufschlucken, zu dem zertummelten Menschen, um zu reden. Geh zurück auf euren Ort, es ist ein Stück Zeit. Aber in der Regel hat sich bei Nachmitteln der Hals geöffnet, in der umgesammelte Werte sind erheuert, Haveram, hat er gesagt hat er schrocken ab. Ich halb, als mit urnisch mischt mit den Haver eidem meheir nischt ihm ois. Wo sei er, hat er zu sagen? Ich halb, als mit da fria ois heir in dem Haver afanassiib. Der Ersch da ist öfgespring gekullig. Haver Vorsitz, es ist a Provokatsie, hat er geschriegen und geworfen mit die kurze Händler von dem zigneitschen Leiden im Räckl. A Provokatsie. Aber in der Regel hat sich der Saal aufgehabt. Soll man hören, dem Chava von Nassiev, haben alle geriefen. Dem Chava von Nassiev, dem Chava von Nassiev. Podolski hat vor Aufregung etliche Mal gebissen durchs Zigarrenspitzel seines und gekickt mit blutverlaufenen Augen auf den blassen Mensch, wo es ihm die ganze Arbeit zerstört. Vor der Zeit, wo es der Reule mit getummelt, hat er der Wahl getracht, wie er so sich erräuscht rein von der Zürich. Afanasiev, ein gebendes Wort, hat man nicht gekannt, weil er ist gesessen im Arrest. Podolskow hat ein bezeichnungszugestellter Benkerle, der zählt wegen des Blutsäugers, wo sie hat geriefen, der Administratie von Fabrik. Der zählt, dass die Arbeiter hat nicht getäugt. Bald hat er genügend klingen mit dem Glock. Chavayra hat er geriefen, Afanasiev, ein gebendes Wort, weil er ist nicht du in der Fabrik. Zulieb seinen schickeren Zustand und chaliganischen Handeln hat man ihm gemäß übergeben zu der Macht. Sie soll sich vernehmen mit ihm, bis er wird sich ausnichtern wird. Aber er oder du sein Vertreter, den Vorsteher vom professionellen Verein, Hava ProVolk. Einer noch bei Dolzgott Verändik ist schon in der ProVolk, gewesen auf der Estrade, und noch höher geschrien von Kollegen. Der professionelle Verein ist nicht geschaffen geworden für Schädiger und Choliganes. Der professionelle Verein nimmt sich in Schuhe für die, die sich gegen den Willen vom Proletariat aufzubauen in dem Sozialismus-Sowjeten-Verband, in dem einzigen Land, wo die Arbeiter und Preuern haben aufgeworfen von sich die Keiten von Prizin und Fabrikanten. Ich habe verdolst gehört, mit der Neue verräuchert, und mit Verachtung geguckt auf Nachmannen. »Nu, jetzt sind wir er schon zufrieden, Chava«, hat er gefragt mit Spott, und wieder aufgehoben der Hand, gedeiht er durchzulein die Resolutie. Aber Nachmann ist von seinem Ort nicht weg. »Chaverem«, hat er gestammelt. »Mir alle kennen den Chava von Nassiev. Chaverem, wir haben gewohnt mit ihm in einer Kasarne. Ihr redet nicht zum Punkt, Chava, hat Podolski ihn übergerissen. Nachmann hat er weitergerät. Chaveirem hat er gesagt. Es ist es, als Chave Afanasiev er trinkt. Aber das ist zulieb sein schlechtes Leben, zulieb sein kleines Läuen. Ich rät nicht zum Punkt, hat Podolski ihn noch höher übergerissen. Meine Hüben, die Kfarotti letztereit, in welcher die Arbeiter sonst nicht umgarten. Ich nehme bei euch zu das Wort. Nachmann hat er viel, als er es verkrochen ist, und sich gewollt er rausplundern. Aber wie Tumit, sein Steiger ist gewesen, hat er sich noch mehr verplundert. Chavairem hat er geriefen. Chava Fanasiev, vielleicht nicht einmal mit mir reden. Ich bin gewesen zu suchen, Bettel bei Bettel in der Kasame. Wir dürfen verstehen. Ihr redet nicht zum Punkt. Ich habe euch zugenehm das Wort, hat Podolski geschrieben, schon mit Kass. Klappendick, mit dem Zigarrenspitzel am Tisch.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 Wer ist gegen die Resolution, so läuft er auf meine Hand, hat er gerieben. Keiner hat keine Hand, nicht aufgehoben. Die Resolution ist durch. Mit einer rückgelassenen Korb, mit Augen zu drehen, ist Nachmann vorbeigegangen, dem Fabrikhäu. Chava Podolski hat Reimu gemisst Blusen in Automobilhauen. Er soll nicht überfahren, dem Vertrag von Pascheu, auch ausfuhren durch den Fabrikteuer. Auf der Gasschein hat Kulik ungejuckt nach mir. Hey, hat er ihm geriefen, und auch er aber, zu morgens, nach der Arbeit, sollte er sich melden zum Sekretär von Kämmerow. Er will auch er sehen. Nach mir hat ihm gewollt überfrägen, aber Kulik hat sich vor Zeiten so abgerügt von ihm wie von einer Kretzigen und ging er weg auf die kurze, dicke Füße. Kapitel 45 In der Arbeitgegend, in den Bäumen verpflanzten Gassen, wo ein kleiner Palastler like und reicher Häuser haben aufgehalten, sich einmal große Moskva-Sochem, Magnaten und hohe Beamte. Und jetzt wollen dort ungesehene Parteitore, fürchtige Migranten, Professoren, berehmtheiten Regisseuren, Filmstern, berehmte Schreiber und Direktoren von großen Fabriken und Trosten, ist still und ruhig über die gewaschenen Scheiben von de Wöningen sind ihre Rollettner hochgelost als wenn als mich luft noch dort in de Wöningen der die Hauswächter reinigen waschende heiße kehren weg dem stöb putzen die scheiben von de eingangsstiern briefträger mit torbesbrief und paketten leitet neusaer post bei jeder haus und geben sie immer zu den Hausfächern. Massenbriefe und Zeitungen kommen nun zu den Menschen von Notti heisen. Wo nicht wo, steht der Dienst in einem offenen Fenster, in Klapptois von Stoi-Partichau, mit welchem sie ein gereinigtes Haus. Jankes führen uns Kinder auf Luft, diesen führen ihn auf seinen Morgenspazier. Sof, KZ 9, הם שוין געזעצט 10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 Also ihr wilt hern noch redende Bücher, seid also gut und habt da guck auf inser Webseite auf www.jedischbookcenter.org www.jedischbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Schäffer, a schönem Dank für'n zu hören sich. You've been listening to another of our redende Bücher, Jedisch Talking Books.